Това беше втората лекция, втората идея, мъдростта на Буда. На пробуденият доброжелателността, непричиняването на вреда. Отречеността те само оръжия. Те са му оръжия. Врагът, ако ти го обичаш, може да ти помогне да достигнеш дълбочина и съвършенство. Той за това е дошъл. Дълбочина и съвършенство. Вниманието е пътят, който води към освобождението от смърта. Внимателният не умира. Лишеният от внимателност е подобен на мъртвец, както казахме. Обръщай своят взор на там, към мястото, в което света не вижда радост. Значи там, където светът не вижда радост. В будната и осъзната мисъл, няма никога страх. Значи в будната и осъзната мисъл. Няма никога страх. Много просто. Бог работи в нея. Ако не реагираш на страданието, тогава няма да има страдание. Който има чисто действие, придобива методът, придобива дхарма. Тоест, Придобива благото. Истината може да бъде намерена само с търпение и искреност. Две неща казва Буда. Търпение и искреност. Хора, които си създават неверен живот, се унищожават от смъртта. Обичайте враговете си, защото враговете са ваши благодетели. Враговете са ваши благодетели. Сам ти се правиш чист и нечист. И никой, освен тебе, няма да ти бъде спасител. Натрупването на зло е скръбно и казва Даже злият вижда щастието докато злото не е съзряло но когато злото съзрее тогава злият вижда злото Злодеят страда и в двата свята и в този свят и в другия свят. За мъдрецът не съществува този временен живот, който произнася лоши думи. За тяга възел около себе си. За тяга възел около себе си. Само този ще победи животът който познае истината. Гледайте и на радостите, и на скърбите като на страдания. Разбирайки, че всичко това е крехко. Така мъдрият достига свобода. Няма мъдрост този, който нетърпеливо преследва своята цел. Пак ще повторя. Няма мъдрост този, който нетърпеливо преследва своята цел. Сладостта на мъдростта превъзхожда всяка сладост.